יחזקאל, פרק כ"א ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, שים פניך דרך תימנה, והטף אל דרום, והנבה אל יער השדה נגב, ואמרת ליער הנגב, שמע דבר אדוני, כה אמר אדוני אלוהים, הנני מצית בך אש, ואחלה בך כל עץ לך, וכל עץ יבש.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 והיא נווה אל אדמת ישראל, ואמרת לאדמת ישראל. כה אמר אדוני, הנני אלייך, והוצאתי חרבי מטערה, והכרעתי ממך צדיק ורשע. יען אשר הכרעתי ממך צדיק ורשע, לכן תצא חרבי מטערה אל כל בשר מנגב צפון. וידעו כל בשר, כי אני, אדוני, הוצאתי חרבי מטערה, לא תשוב עוד. ואתה, בן אדם, האנך, בשברון מותניים ובמרירות תאנח לעיניהם. והיה כי יאמרו אליך, על מה אתה נאנח? ואמרת אל שמועה כי באה. ונמס כל לב ורפוך כל ידיים, וכי אתה כל רוח, וכל ברכיים תלכנה מים. הנה באה ונהייתה, נאום אדוני אלוהים. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, הנווה ואמרת, כה אמר אדוני, אמור, חרב חרב הוחדה, וגם מרותה. למען טבוח טבח הוחדה, למען הילה ברק מורתה, או נסיס שבט בני, מואסת כל עץ. ויתן אותה למורתה לתפוס בקף היא הוחדה חרב והיא מורתה, לתת אותה ביד הורג. זעק והילל בן אדם, כי היא הייתה ועמי, היא בכל נשיאי ישראל. מגורי אל חרב היו את עמי, לכן ספוק אל ירך, כי ווחן, ומה אם גם שבט מואסת לא יהיה, נאום אדוני אלוהים. ועתה בן אדם היא נווה, אל כף, ותכפל חרב שלישיתה.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 אל הדרך בראש שני הדרכים לקסום קאסם, קלקל בחיצים, שעל בטרפים, ראה בכבד. בימינו היה הקסם ירושלים, לסום קרים, לפתוח פה ברצח, להרים כל בתרועה, לסום קרים על שערים, לשפוך סוללה, לבנות דייק. והיה להם כקסום שב בעיניהם,